A egy közösségi vállalkozásnak indult a civil rádióban, ami egy közösségi rádió. Arról hosszal lehetne filozofálgatni, hogy miért alakult így a műsor sorsa, nevezetesen, hogy mégsem közös produktum, és arról is, hogy a civil rádió mennyiben működik jól, mint civilek közössége. Egy biztos, hogy egyelőre mindkettő létezik, és időnként mindkettő morfondírozik azon, hogy hogyan váljon olyanná, amilyen lenni szeretne. A rádióról annyi elmondható, hogy fennmaradása érdekében megtette, amit lehet. Sikeres gyűjtési kampányom van túl, és ennek köszönhetően beadhatta pályázatát a 98 MHz-es, azaz a jelenleg is használt frekvencián való sugárzásra. Ami a jövő gyárat illeti, engem, mint a műsor készítőjét, nem annyira a lét, mint inkább a hogy lét foglalkoztat. Az, hogy miként is tud arról és úgy szólni, ahogy azt elképzeltem. A téma a jövő és a hipotézis az, hogy van rá hatásunk. Ellentétben a determinista megközelítéssel azt feltételezem, hogy tudatos és észszerű cselekedetek összehangolásával a jövő alakítható. Mégpedig úgy, hogy abban embernek és környezetének is lesz mód a közös és minőségi létezésre. Ezzel persze eddig semmit nem mondtam, hiszen leszámítva néhány öngyilkos szektát, mindenki szebb és jobb jövő érdekében hozakodik elő elvekkel, ideológiával, világ gondolatokkal. A nagy kérdés lassanként már nem az, hogy mit, hanem hogy hogyan kellene cselekedni. Már biztos, hogy elkerülhetetlen a változtatás, csak nincs egyetértés abban, milyen mértékű kell legyen, és ki és miként lásson hozzá. Politikai változásra van szükség? De akkor mit kezdjünk az ökológiai egyensúlytalansággal, ami nem politikai irányzatok függvénye? Na jó, akkor legyenek öko vagy zöld pártok. Na de ha bekerülnek a parlamentbe, akkor arról fognak szavazni, hogy tiszta legyen-e az ivóvíz, vagy tényleg kell-e oxigén az élethez? És mit mond az ellenzék, hogy nem kell? Egyáltalán mit keres az ökológia a politikában? Mert hogy a politika az ökológiában mit, azt tudjuk. Pénzt. A dioxid kvótával való sáfárkodás, vagy a politikai greenwashing, vagyis a politika arcának zöldülése, cél céltudatos, mint a nagyvállalatoké. Emit a hatalomban maradás, amott a profita cél. De mi civilek, hol vagyunk mindebben? Minket ki képvisel? Mi csak a kampány során vagyunk érdekesek legyen az politikai vagy reklámkampány. És ha a demokráciára való hivatkozással négy évenként megrendezett licit csatákból elegünk van, mi a teendő? Elég az utcára, vagy elfoglalni a tereket? Elég rendszer és globalizáció ellenesnek lenni? Öklünket rázni a láthatatlan ellenség felé? Amiből talán nem jöhetünk ki rosszul, az az, ha lehiggadunk, amennyiben egyáltalán felizgattuk volna magunkat, és gondolkodni kezdünk. Ezzel többszörösen is jót teszünk. Egyrészt jobban néz ki egy gondolkodó, mint egy tajtékzó, üvöltöző ember. Másrészt rájöhetünk pár dologra, amik a minket szorult helyzetbe hozó, és ezért bosszantó körülmények kiváltó okai. Harmadrészt kiderül, mi az, amire magunktól puszta elmélkedéssel nem találunk magyarázatot, vagyis kirajzolódhatnak a tudásunkba mutatkozó rések. Ezek betömésére feltehetünk kérdéseket, és kutathatunk a válaszok után. És nem utolsó sorban, épp a válaszok keresgélése során rájöhetünk, hogy egész jó társaságba keveredtünk. És itt nem csak a világ számos pontjáról a neten egymásra találókra gondolok, akik a szellemi erőforrásaikat, már ha van nekik olyan, meg tudják osztani. Ez is fontos, de ha kimozdulunk ennek a világméretű organizmusnak, az internetnek a bűvköréből, és időben is hajlandóak vagyunk kitekinteni, akkor elképedve tapasztalhatjuk, milyen elmék munkálkodtak a jövő vízióinak felfestésében. Miközben nagyra vágyók politikusok és ideológusok lázálmaikkal nyaggatták a tömeget, és a tudomány is a politika és a pénz fogságába került, néhány merész gondolkodó élt szellemi szabadságával, és képes volt kellő távolságból megvizsgálni mindezt a zavaros képződményt, amit aktuálisan épp modern társadalomnak hívtunk. Ők, a science fiction feliratú doboz lakói történetekbe bújtatták gondolatkísérleteiket és a jövő felé irányították hatodik érzéküket. Nem is csoda, hogy a fantázia legális világából, az irodalomból fakadtak ezek a nyúlványok, így biztonsággal, a lasszólakoztatásra hivatkozva tompíthatták az élét masszív rendszer és társadalom kritikájuknak. Felnyitva tehát képzeletük varázsdobozát a jövőről meséltek nekünk, és közben észrevétlenül annak alakulására is hatottak. A jövőgyárban, ahol a kíváncsiságot és a kérdezést tartom a legfontosabbnak, szűk látókörű lennék, ha csak a politikával, civil mozgalmakkal vagy a gazdaság kérdéseivel foglalkoznék. Nem mehetünk e becsukott szemmel amellett, hogy a science fiction irodalom néhány géniusza gyakran sokkal pontosabban mérte fel, hogy mi vár ránk, mint a tudomány hivatalosan felkent jósai, a társadalomtudósok, jövőkutatók. Ma az egyik talán legismertebb tudományos fantasztikus szerző egy 1973-ban írt novelláját hallhatjátok. Ebben szinte minden olyan téma visszatér, ami az eddigi adásokban felmerült, aminek két oka lehet. Vagy alig változott a világ azóta, vagy az írói fantáziat trafált vele a valóságba. Kassimov, a képmutatás általános jelenség. Halálunkban véget ér, de előbb nem. Ha tudatos, akkor persze undorító, de kevesen vagyunk tudatosan képmutatóak. Hiszen olyan könnyű rábeszélni magunkat arra az álláspontra, amely kiszolgálja önzésünket és elfogultságunkat, de őszintén tisztességesnek tartja. Magam is így teszek, bizonyos vagyok benne, de a dolgok természeténél fogva nehéz világosan látni önmagunkat. Hadd mondjak inkább olyan példát, amelyben egy barátom szerepel. Barátom az egyetemi tanárokról beszélt. Ő belőle is lehetett volna, mondta, ha a megfelelő úton indul el a diploma megszerzése után. Most már örül, hogy nem lett az, mert álmában sem kívánnak közösködni egy ilyen egytől egyig nyolc szívű bandával. Nem akarná ugyanazt a címet viselni, mint azok, akik olyan erőtlenül beadták a derekokat csibész diákok veszélyes követeléseinek. Tekintete izgatotta megvillant és fölemelte karját, mintha géppisztolyt ragadott volna. Összeszorított fogai között azt hiszekte: én tőlem ugyan nem kaptak volna más a disznok, csak azt, hogy tatatata. -ta -ta -ta -ta. És végigpásztázott a képzeletbeli sorozattal az egész szobán, képzeletében halomra ölve mindenkit. Megdöbbentem. Rendes körülmények közt barátom az egyik legjóságosabb és legmegértőbb ember, akit ismerek. Így hát mentségeket kerestem neki, képmutatón, hiszen az ellenségemnek nem kerestem volna mentséget. Előzőleg megivott már néhány pohárral. Tudtam azt is, hogy magányos, keserves, agyonkínlódott fiatalsága volt. Sejtettem, hogy azoknak a sohancoknak az árnyaira szegezte a fegyvert, akik sok évvel ezelőtt annyit gyötörték, hecből. Tartózkodtam tehát a megjegyzésektől. Inkább másról kezdtem beszélni, egy akkor zajló politikai kampányról. Újabb elképedésemre hamarosan kiderült, hogy barátom, aki rendszerint egy véleményem volt velem, most elpártolt és a másik jelöltre kíván szavazni. Nem tudtam megállni, hogy ne adjak hangot megdöbbenésemnek. Barátom tüstén nekiált, hosszasan elmagyarázni el pártolásának indokait. Én megráztam a fejemet, alig vártam, hogy félbeszakíthassam. Ne fáradd magad, mondtam. Nem tudsz meggyőzni. Úgy gyűlölöm azt az alakot, hogy soha többé nem tudnék szavazni. Ekkor barátom vigyorogva hátradőlt a székén, és sugárzott róla az erényes önerégültség, amikor megszólalt. Én sajnos képtelen vagyok a gyűlöletre. És lelki szemem előtt fölrém lett, ahogy képzelt gépisztolyával a képzelt diákok százait lőtte halomra, alig három perce. Fölsóhajtottam és megint másra tereltem a szót. Minek is ellenkeztem volna szemlátomást őszintén hitte, hogy képtelen a gyűlöletre. De barátomról eszembe jutottak az emberek úgy általában. Mit szóljak mindazoknak a hasonló képmutatásához, akik manapság a technika ellen ágálnak? A jóik tudja, hányan töltik most idejüket azzal, hogy pocskondiázzák a technikai civilizációt és mindazt a rosszat, amit ránk hoz. Méghozzá olyan erényes elégültséggel, amelytől szinte alig észrevenni, hogy ők maguk is ugyanolyan mohó haszonélvezői ennek a civilizációnak, mint akárki más. Hogy úgy mondjam, vizet prédikálnak, de bort isznak. Bizonyára van néhány szép lélek, aki visszatér a természethez és a tenyere megkérgesedéséhez szükséges egy-két hónapnál tovább is ott marad. Azt is el tudom képzelni, hogy botokat és köveket használ szerszámnak, megvetésével sújtva a modern nagyolvasztókból és gyárakból kikerülő fényűző szerkezeteket. De még ezt is csak azért teheti meg, mert kihasználja, hogy technikai civilizáción képes, ha tökéletlenül is, Emberek milliárdjait ellátni úgy, hogy még mindig maradjon Föld, ahol a természetes életre vágyok görcölhetnek. Technikai civilizációnkat senki nem kényszerítette rá az emberiségre. Az emberek szükségletei alakították ki: az, hogy bőségesen akartak enni, télen nem akartak fázni, nyáron veritékezni, kevesebbet akartak dolgozni, és többet szórakozni, játszani. Sajnos az emberek emellé még annyi gyereket is akarnak, amennyire csak kedvük szottyan és ennek eredményeképpen az engedelmes technika meglehetősen veszélyes helyzetbe hozott bennünket. Ez hát a helyzet, valahogyan át kell vészelnünk baj nélkül. De hogyan? Számomra az egyetlen lehetséges válasz a technika további, de okosabb alkalmazásával. Nem mondom, hogy ez biztosan segít, de azt is mondom, hogy semmi más nem segíthet. Mindenekelőtt úgy látom, hogy folytatnunk, bővítenünk és mélyítenünk el a számítógépek felhasználását a társadalomban. Megbotránkoztató a gondolat? Miért? Azért, mert a számítógépek lelketlenek? Mert nem emberként bánnak az emberrel, hanem puszta lyukkártyákként, vagy elektronikus megfelelőjeként? Nos, tessék, jól ide figyelni. A számítógép senkivel nem bánik sehogyan sem. A számítógép matematikai eszköz, amelyet adatok tárolására, kezelésére hoztak létre. A felelősség azoké az emberi lényeké, akik beprogramozzák és kezelik. S ha olykor mögéje rejtőznek, hogy leplezzék saját alkalmatlanságukat, ez inkább az ember hibája, mint a számítógépé, nem? Persze azt mondhatná valaki, hogy ha nem lehetne a számítógéppel takarózni, akkor a felelősök napfényre kerülnének, és kénytelenek volnának rendesebben bánni mindannyiunkkal. Nehogy azt higgyék! a közigazgatás idiotizmusának, a hivatalos gépezet kíméletlenségének, a kistélű bürokrácia igazságtalanságának és zsarnokságának sokkal nagyobb a múltja, mint a számítógépnek. És a jövője is nagyobb lesz, ha lemondunk a számítógépről. No persze, ha emberi lényel van dolgunk, mindig lehet beszélni és rábeszélni. Ami azt jelenti, hogy az intelligens és jól fogalmazó ember előnyhöz jut azzal szembe, akinek ugyanúgy igaza van, csak történetesen primitív, zavart, vagy ilyett. Vagy esetleg meg lehet változtatni a hivatalos döntést néhány oda bankóval, egy szívességgel, vagy egy befolyásos ismerős telefonjával. Ebben az esetben az jut előnyöz, akinek vagyona, vagy tekintéje van. De ez baj, ugye bár? Hiszen oly fennen hirdetjük a szenftelen pártatlanságot. A törvényeket hangozhatjuk részrehajlás nélkül kell végrehajtani. A törvény állítjuk nincs tekintettel az egyes személyekre. Ha ezt komolyan gondoljuk, akkor tárt karral kellene fogadnunk a számítógépet, amely a társadalom erőírásait úgy hajtja végre, hogy sem hízelgés, sem vesztegetés nem ingathatja meg. Természetesen a helyzetek egyénenként változhatnak, de minél sok programozzák be a számítógépet, annál jobban számításba tudja venni az egyéni különbségeket. Isaac Asimov számszerűen című novelláját halljátok részletekben. Majszak Aszimov számszerűen Folytatás Elveszítjük egyéniségünket a számítógépesített társadalomban? Emberekből számokká válunk? Sajna nem lehetünk emberek fogódzók nélkül. Mindannyiunknak megvan, és meg is kell, hogy legyen a kódja. Ha olyas valakivel hoz össze a sors, aki elszántan titkolja a nevét, valamilyen leírással utalunk rá, teszem azt, az a vöröshajú csokos pacák. Végül lerövidítjük csokosra. Az idő és az egymás utáni nemzedékek aztán átalakítják, bircsókossá vagy hasonlóvá, és ki tudja talán még arisztokratikus névnek is számít. Más szóval, igenis kódolva vagyunk. Legfeljebb annak az alig maroknyi embernek lehetünk személyek, akik nap-nap után érintkeznek velünk. Mindenki más csak a kódunkat ismeri. A kérdés tehát nem az, hogy legyenek kódunk, hanem hogy egyértelmű legyen a kód. Ez nagyjából megfelel a szám és névközti különbségnek. A legtöbb ember szemlátomást azt hiszi, hogy a szám sokkal hitványabb, mint a név. A név valahogy személyes és gyengéd, a szám viszont személytelen és rosszindulatú. Jól ismerem ezt az érzést. Történetesen imádom a nevemet, és mindig nagy hót csapok, ha hibásan írják vagy ejtik, ami könnyen megesik. De megvannak rá a mentségeim. Először is a nevem mód felett egyéni. Amennyire tudom, én vagyok az egyetlen Isaac Asimov a világon. Az Egyesült Államokban bizonyosan. Továbbá, ha valaki nem ismer engem, de a nevemet igen, az csak annak köszönhető, amit én magam személyesen végeztem az életben. Mégis vannak hátrányai. Szokatlan az írása és szokatlan a kiejtése, és több órának rémlik az idő, amit évente eltöltök azzal, hogy megpróbálom hasztalan rávenni a telefonkezelőket nevem legalább megközelítően pontos kiejtésére. Nem férne rám egy egyszerűbb és könnyebben kiejthető név? De akkor elsüllyednék a nevek tengerében. Biztosan sokan vannak, akik többre tartják a nevet a számnál. De olyan nevük van, mint Fred Smith, vagy Bob Jones, vagy Pat McCarthy. Mindegyik néven miriádok osztoznak. Miféle valóságos értéke van az olyan hang kombinációnak, amely számtalan példányban létezik. Képzeljük csak el, hogy a tévedések micsoda tömegét idézhették már elő az ilyen névazonosságok, kezdve ott, hogy másnak küldték el a számlát a vevőhelyet, addig, hogy mást végeznek ki a bűnös helyett. A számok is nevek, de egyértelmű nevek. Ha megfelelően vannak szétosztva, soha többé nem kell a névazonosságokkal vesződni. Minden egyes számnéva maga nemében egyedülálló lehetne az egész földkerekségen, időtlen időkig és mind egyformán könnyen kiejthető és leírható volna. Természetesen különbséget kellene tennünk az ember hivatalos kódja és személyes neve között. Ma is előfordulhat, hogy valakinek mondjuk Monmorency Quintus Bladget a neve, és egyetlen vele kapcsolatos dokumentum sem érvényes, ha saját kezével betűről-betűre nem körböli alá ezt a nevet. Barátai mégis hívhatják moki Ha van egy hivatalos számunk, az nem jelenti azt, hogy úgy is fognak szólítani. Csak legyen nyilvántartásban az a szám, legyen egyértelmű, legyen hozzáférhető, legyen számítógépben könnyen tárolható és feldolgozható. A személy sokkal inkább személyiség lesz, hiszen mindig elérhető lesz valami, ami egyértelműen és kiírthatatlanul ő maga, a helyet, hogy értelmetlen nevét bizonytalanul ismerné pár tucat ember. Ami azt illeti, a számok napjai már ránk köszöntöttek, habár nagyon primitív módon. És azért vannak itt, mert ragaszkodunk hozzájuk. Ragaszkodunk ahhoz, hogy évről évre jobban megterheljük a postát, tehát irányítószámok kellenek a gyors kézbesítéshez. Mint igazi képmutatók, keservesen panaszkodunk az irányítószám miatt, de ugyanolyan keservesen panaszkodnánk, ha megszűnnének és szükségszerűen a küldemények kézbesítése. És ugyanígy távolsági beszélgetéseink meredeken emelkedő száma, meg az, hogy az emberek nem hajlandók telefonkezelőnek menni, sem akkor a telefondíjat fizetni, amelyből a telefontársaságok kezelőket csábíthatnának a kapcsolótáblákhoz, szükségesé teszi a körzeti hívószámokat. És ami a társadalombiztosítási számokat illeti, próbálják csak nélkülük megszervezni az adóztatást. Most persze azt akarják mondani, hogy kinek hiányzik az adóztatás, és jaj, ha tudnák, milyen együttérzéssel hallgatom. Adóim összege évről évre egy nagyságrenddel magasabb, mint amennyit legmerésze bámaimban, doktorálásom idején összes jövedelmemnek elképzeltem, és úgy fizetem ki, mintha fogamat húznak. Az adókat mégis kivetik, mindenki tiltakozása ellenére, mert feltétlenül megköveteli mindenki. Megköveteljük, hogy az állam fenntartson különböző költséges szolgáltatásokat, és ehhez tetemes és bonyolult adózás szükséges. Megkövetelni a szolgáltatást, de panaszkodni, hogy fizetni kell érte. Ez képmutatás, ha értik az ellenmondást. És gyengelméjség, ha nem. Legfőbb és legköltségesebb követelésünk az, hogy az állam tartson fenn egy óriási, a lehető legfejlettebb és legköltségesebb haderőt, hogy megvédelmezzen bennünket, a leggazdagabb és leghatalmasabb nemzetet, az irígy külföldi hordáktól. Tessék, hogy ön nem követeli ezt? És ön sem? Talán azért, gondolom, mert önök és én antimilitaristák vagyunk, és hiszünk a békében és a barátságban. De úgy áll a helyzet, hogy az amerikai nép nagy többsége szívesebben ad pénzt fegyverre, mint bármi másra. Ha nem hiszik, nézzék meg a kongresszusi szavazások jegyzőkönyveit, és ne felejtjék, hogy a szenátorok és képviselők zöme álmában sem akarná kihívni választói haragját, kockára tenni becses tisztességét. Igen, önök sikra szállnak az állami kiadások csökkentéséért. Én is sikra szállok érte, csak az a bökkenő, hogy önök is, meg én is, meg a többiek is, mind csak azokon a területeken akarjuk csökkenteni őket, ahol sem érzelmileg, sem anyagilag nincs kárunkra. Ahogy a képmutatóknál természetes. És ha mindannyian mérsékletért kiabálunk, de közben könnyékig nyúlunk a húsos fazékba, nem lesz mérséklet mindaddig, amíg technikai civilizációnk megbaradt stabilnak. Na már most, ha megkövetelünk nagyszabású és költséges állami tevékenységeket, és ennél fogva elvárjuk, hogy a kormány évente körbelül negyedbillió dollárt szedjen be az általában vonakodó adófizetőktől, akik semmilyen hazafiatlan nem látnak az adócsalásban, akkor nehéz helyzetbe hozzuk a kormányzatot. Ennek a nehéz helyzetnek köszönhető, hogy az adóhivatal munkája a legnépszerűtlenebb az egész országban és őszintén bevallom, hogy magam is szívemből utálom őket, mivel barátom barátommal ellentétben igencsak képes vagyok a gyűlöletre. Ez az utálatos munka azonban alapvető fontosságú, és a társadalombiztosítási számok meg a számítógépek nélkül egyáltalán nem lehetne elvégezni. Isaac Asimov számszerűen című novelláját halljátok részletekben. Isaac Asimov számszerűen. Folytatás. Mivel a munkát úgy is el lehet végezni, tegyük kevésbé utálatossá. És szerintem a megoldás egy országos számítógépadatbank létrehozása volna. Állami irányítás alatt elkerülhetetlenül, mely rögzít minden szeméről minden kideríthető információt az Egyesült Államokban vagy a világon, ha valahogy is eljutnánk arra az értelmi szintre, hogy világállamot hozhassunk létre. Én nem szomorú beletörődéssel vagy zsiataggodalommal várom ezt, hanem sóvárogva. Azt szeretném látni, hogy minden ember kapjon egy hosszú és bonyolult azonosítókódot, amelyben különböző jelek képviselik korát, jövedelmét, képzettségét, lakásviszonyait, foglalkoztatását, családja nagyságát, ketteléseit, politikai nézeteit, szexuális izlését, mindent, amit egyáltalán kódolni lehet. Szeretném, ha mindezeket a kódokat rendszeresen napra kész állapotban tartanák, folyamatosan regisztrálnánk minden születést, minden halálesetet, minden címváltozást, minden új munkahelyet, minden új képesítést, minden letartóztatást, minden betegséget. Természetesen a kódolás kiátszására vagy meghamisítására irányuló minden kísérlet egyértelműen társadalom ellenes volna, és ennek megfelelő elbánásban, büntetésben részesülne. Nem jelentene e az ilyen kódolás a magánéletbe való beavatkozást? Persze, dehogy nem. De minek ezt előhozni? Azt az ütközetet régen elvesztettük már. Amikor beleegyeztünk magába a jövedelemadóba, jogat adtunk a kormánynak, hogy megtudja, mekkora a jövedelmünk. Amikor megköveteltük, hogy a jövedelemadó legyen méltányos, adjon lehetőséget levonásokra az üzleti kiadások és veszteségek, a közterhek, a devalváció és ki tudja még mi miatt, rákényszerítettük a kormányzatot, hogy mindezzel foglalkozzon, hogy belenézze minden kitöltött csekkünkbe, beleüse az orrát minden éttermi vacsoránkba, beletúrjon minden iratunkba. Nem szeretem, rühellem és neheztelek miatta, ha úgy bánnak velem, mintha bűnös volnék, mindaddig, amíg be nem bizonyítom ártatlanságomat. Rühellek egyenlőtlen harcot vívni egy intézménnyel, amely egyszerre vádlóm és bírám. Mégis szükséges. Rólam, mint ez idáig nem derült ki más, mint túlfizetés, így hát mindig csak visszatérítést kaptam. De úgy tudom, ez az általános. Az adóhivatal mindenkinek kifolgatja a zsebeit, hogy összegyűjtse a kormányt jogosan megillető dollármilliókat. Nos, mi lenne, ha mindannyian részletesen kódolva lennénk, és az egész kódtömeget számítógépek kezelnék? A magánéletünk nem szenvedne több sérelmet, mint eddig. De ezeknek a sérelmeknek a hatása kevésbé lenne észrevehető és bosszantó. Az adóhivatalnak nem kellene turkálnia a dokumentumaink között, meg azok náluk is. Ami engem illetén, kitűnően érezném magam abban a helyzetben, hogy semmiképpen sem csalhatok, ha más sem csalhat. Legtöbbünknek ez adócsökkentést jelentene. Tulajdonképpen egy készpénz nélküli társadalmat szeretnék látni. Azt szeretném, hogy minden egy számítógépi hitelkártya rendszerben bonyolódjon. Azt szeretném, ha minden méretű és fajtájú ügylethez a General Motors megvételétől az újságvásárlásig ezt a hitelkártyát kellene használni, tehát a pénz mindig elektronikusan íródna át egyik számláról a másikra. Mindig mindenki tudná mekkora a vagyona. Az állam pedig minden tranzakcióból levehetné a maga részét, és minden év végén elvégezhetné a pozitív vagy negatív korrekciókat. Nem csalhatnánk, de nem is bosszankodnánk. De hiszen ez a magánügyekbe való szaglászás lehetővé teszi, hogy a kormány könyörtelenül a kezébe tartson és elnyomjon bennünket. Vagy nem? Összeegyeztethető ez a demokráciával? Az igazság az, hogy soha egyetlen kormány sincsen hiával azoknak a módszereknek, amelyekkel az embereket kordában tarthatja. Nem kell hozzá számítógép, kódolás, dossziék. Az emberiség történelme, a zsarnoksága, az elnyomó uralom története és a legelnyomóbb, legzsarnokibb kormányzatok jó néhány a gyenge lábon áll technika dolgában. A spanyol inkvizíció vajon számítógépekkel nyomozott az eretnekek után? Hát a New Englandi puritánok, a Genfi Calvinisták? Voltak éppen olyan kormányzatot volna nehéz találni, amely nem elnyomó, még a legszelidebb, legliberálisabb kormányzat is, ahol a polgári szabadságjogokat általában a legszigorobb tiszteletben tartják, tüstént elnyomóvá alakul, mihelyt veszélyes helyzet alakul ki, mihelyt fenyegetve érzi magát. Ezt a legkisebb nehézség nélkül megteszi, és úgy gázol át a törvényes korlátokon, mintha ott se volnának. Például a kokáért, a II. világháborúban az Egyesült Államok általam szeretve tisztelt kormánya, a japán származású amerikaiak ezrei csukta koncentrációs táborokba egy szemelnyi törvényes alap nélkül. Még háborús szükségintézkedésnek sem lehetett tekinteni, mert nem tettek így még gondolatban sem a német és az olasz származású amerikaiakkal, noha Németországgal és Olaszországgal ugyanúgy hadi állapotban voltunk, mint Japánnal. Az eljárás mégis alig talált ellenállásra a lakosság nagy többségében, sőt, helyeseltük, mert gyanakodtunk a furcsa szemű emberekre, és féltünk Japántól, Pörhárból harbor közvetlen utóhatásaként. Ez a kulcs szó. Félelem. Minden elnyomás kiváltója a félelem. Ha nem az általános félelem, akkor a zsarnoké, aki saját biztonságát félti. Ha nem rendelkezik részletes információval népéről, a kormányzat csak úgy érezheti biztonságban magát, ha mindenkit elnyom. Információ híán a kormányzatnak biztosra kell mennie, reagálnia kell a lémhírekre és a gyanukra, és keményen le kell csapnia mindenkire, nehogy őt érje csapás. A legszörnyűbb zsarnokság a rettegő zsarnoké. Isaac Asimov számszerűen című novelláját halljátok részletekben. Kasimov számszerűen. Folytatás. Ha a kormányzat töviről hegyire ismeri a népét, nem kell fölöslegesen félnie, tudni fogja, kitől féljen. Lesz elnyomás, hogy ne lenne, hiszen sohasem volt még kormányzat, amely ne nyomta volna el azokat, akiket veszélyesnek tekintett. De az elnyomásnak nem kell olyan általánosnak, olyan tartósnak, olyan erőszakosnak lennie. Más szóval odafent kevesebb lesz a félelem, és ezért oda-len több lesz a szabadság. És nem lehet, hogy a kormányzat csak úgy hecből lesz elnyomó, ha hozzájut a számítógép kínálta lehetőséghez? Nem, ha csak nem elmebeteg. Az elnyomás ellenségeket és összeesküvőket szül, és akármilyen hatékonyan lehet is harcolni ellenük a számítógép segítségével, minek, ha nem muszáj. Továbbá a lakosság részletes ismerete hatékonyabbá teheti azokat az állami szolgáltatásokat, amelyeket most is megkövetelünk. Nem várhatjuk el a kormánytól, hogy intelligensen viselkedjék, ha nem tudja minden pillanatban, hogy mit művel, és hogy pontosan mit várnak tőle. A szolgáltatásért először is fizetnünk kell, mint minden adófizető tudja. De azután a hasznos és hatékony szolgáltatást azzal kell megfizetnünk, hogy cserébe információt adunk magunkról. De ez nem újdonság. A tíz évenkénti népszámlálás az idők során egyre összetettebb, egyre sok oldalúbb lett. Nagy örömére az üzletembernek és a köztisztviselőnek, aki megtalálja benne azt az információt, amelyhez reagálása igazodhat. Nos, én csak azt javaslom, hogy ne álljunk meg félúton. Vigyük ezt a végsőkig. Ez az abszolút számítógépesítés. A társadalomnak ez a teljes átalakulása a számok nyelvén beszélő struktúrává, vajon nem írtja-e ki a kezdeményező előtt az alkotókészséget, az egyéniséget, amely megvolt például melyik társadalomban is? Mutassák meg nekem azt a társadalmat a világ egész történelmében bármikor, ahol nem volt háború, nem volt éhénység, nem volt igazságtalanság. ne persze. Léteztek olyan társadalmak, amelyekben megvolt a kezdeményezés, az alkotókészség, az egyéniség. De csak az arisztokraták a kiválasztottak kicsi uralkodó létegében. Az aténi filozófusoknak volt idejük az elmélkedésre, a bölcselkedésre, mert az aténi társadalom bővelkedett a rabszolgákban, akiknek egyáltalában nem volt szabad idejük. A római szenátoroknak fényűző életet biztosított az egész földközi tengeri térség kifosztása. Minden ország királyi udvarai, akárcsak a mi déli földes uraink és az északi gyárosaink ragyogóan megéltek a parasztok, a rabszolgák, a munkások zsírján. Ezeket a társadalmakat óhajtja a kedves olvasó? Ha igen, hol lenne a helye egy ilyen társadalomban? Képzeletében aténi rabszolgának látja magát, vagy aténi filozófusnak, itáliai parasztnak, vagy római szenátornak. Déli részes, déli részes, déli részes, ala, déli részes aratónak, vagy déli ültetvényesnek. Szeretne belecsöppenni egy ilyen társadalomba, és sportszerűen osztozni a többiekkel a társadalmi pozíciók megszerzésének esélyein? Számolva azzal, hogy a jó módban élők lesz száz vagy ezer nyomorúságban tengődő jut? Képmutató. Egyáltalán nem is akar egyszerű társadalmat, csak jól akar élni, és ütülni a többiekre. Szerencsére úgysem élhetünk már egyszerű társadalmakban. Megalapozottan csak olyasféle bonyolult társadalomra törekedhetünk, mint a mostani, de olyanra, amely működőképes. Vagy ez, vagy a teljes pusztulás. Nincs más lehetőség. Semmilyen más lehetőség. Márpedig ehhez, fogható számít... márpedig ehhez átfogó számítógépesítés kell, mert a társadalom túl bonyolult lett ahhoz, márpedig ehhez átfogó számítógépesítés kell, mert a társadalom túl bonyolult lett, mert a társadalom túl márpedig ehhez átfogó számítógépesítés kell, mert a, társadalom túl bonyolult lesz, mert a társadalom túl bonyolult lett ahhoz, hogy bármi más módon működőképessé lehetne tenni. Ha megfelelően programozzuk a számítógépeinket, a minimumra csökkenthetjük az adókat, a korrupciót, a társadalmi igazságtalanságot. Végül is minden olyan társadalom, ahol a népet kifosztják, a kevesek pedig meggazdagodnak, ahol a lakosság széles rétegei nyomorognak, elidegenülnek és elégedetlenkednek a saját sírjátásra. Az egyén elég korlátolt lehet ahhoz, hogy csak a saját közvetlen javát nézze, és fütyüljön mindenki másra, beleértve a gyerekeit is, a számítógépek azonban nem jellelketlenek ők egy társadalom egészének a működését szolgálják, nem pedig egyes emberek jólétét. És a gátlássalan emberi lényektől eltérően nem adják el a társadalom első egy tál lencséért. Továbbá az egyének elég lobbanékonyak lehetnek ahhoz, hogy akaratok kierőszakolására háborút indítsanak, még ha a háborúból szinte mindig vesztesként kerül is ki mindkét fél, noha egyeseknek hasznot hajt, és még ha nem is képzelhető is el olyan háború, amely hasznosabb volna a józan kompromisszumnál. A megfelelően programozott számítógép viszont sem lehet olyan lelketlen, hogy a háborút javasolja a legjobb megoldásnak. És ha a különböző országok mind számítógépesítenék magukat, megfelelő programozás esetén szerintem az országos számítógépek mindegyike, hogy úgy mondjam, egyforma megoldásra jutna. Mindegyikük összeegyeztethető programokat javasolna, hiszen nyilvánvaló, hogy napjainkban, de a jövőben még inkább a föld egyetlen részének sem lehet javára a másik kára. Együtt boldogulunk mindannyian, vagy együtt pusztulunk el. Tehát amire vágyom, a számítógép által lehetségesített békés és igazságos világ, és mivel arra törekszem, hogy ne legyek képmutató, őszintén bevallom, merőben önző okokból vágyom egy ilyen világra. Jól érezném magam benne. A jövőgyel mai adásában Isaac Asimov 1973-ban írt számszerűen című novelláját hallhattátok. A szerző ugyan halott, de a gondolatai nagyon is élőek, és hihetetlen módon tapintottak rá azokra a problémákra, amikkel nap nap küzdünk, a társadalomról, a gazdaságról, a jövőnkről gondolkozva. A jövőgyár nem válik irodalmi műsorrá, de a science fiction írok gondolatai, ötletei és a tőlük származó idézetek bizonyosan másodásokban is felmerülnek. Remélem, jól szórakoztatok, és egy kis muníciót is kaptatok a további gondolkodáshoz. Két hét múlva ismét jövőgyár, addig is szép nyarat sziasztok. Egy helyet szavaknék! Kérdezz, miért lett így, ne dicsérj, meg el Szavak nélkül tisztán szóltuk. Szavak nélkül próbáld újra. Szavak nélkül szebben múlnak. Szavak nélkül újra hinnék, mert te. Hújjad az újannak, arcod az harcommal. Oh. Vannak is éreznek Némán is léteznek oh. Meg ne kérdez, Meddig tart Össze majd, mi visszatart, anyjámat elzagadt, a szó az Édus szó. Szavak nélkül egymást érte, szavak nélkül összeérve, szavak újra. Szavak nélkül szebben szavak nélkül egymást érte, szavak nélkül összeérve, szavak nélkül mégis kisztet neked.